Ви дотепну шпильку підпустили, Тільки з мухами своїми щось перекрутили, Бо ті мухи, як почули першу вашу фразу, Від нудьги додолу впали і подохли зразу. Без смерті. Ішов дідок додому з лісу, Ніс велику в'язку хмизу, Сів спочити на пеньку. Дому думає таку, Як за вік я находився, як багато потрудився. Відпочив хотів би я. Де ти, смертенько моя? Раптом, смерть, страшна й велика, Появилась перед ним. Ти мене питали, кликав? Помогти тобі, а чим? О, дідок сказав, звиняй. Не вияжджетку зв дай. Байка ця відомий дітям. Здавна з нами цілим світом. Хоч як світ вона стара, а живе не вмира і не умираться дивна мудрість, доки буде білий світ, до кивитимемо в світі, хоч один старенький дід. Сідові дійство. Хоч я собі ніяк не уясню, почему такі трапляються моменти. Колись письменник описав свою, яка в швиді украла документи. А мій один знайомий романіст скомпонував, працюючи невтомно, один роман про довжалежний міст. Другий роман про високам недомних. Одарзав він і трену звання, але романів не читають люди. А Гоголем описана свиня, жила, жила. І вісно жити буде. Чого я саме і не уясню. Як можна обесмертити свині? Пегас Жив собі поет Панас. Був у нього кінь Пегас. Той Пегас носив поета, аж під хмарами весь час. Раз Пегаса той Панас, уночі під лісом пас. А якась лиха личина підповзла у чорний час, Замашно взяла дубину, потовкла пегасу спину І зробила горбання із крилатого коня. Занепав поет Панас і талант його Погас. Між ослами в зоопарку скутельга його Пегас. Для Панасів і Пегасів з цього висновок один. Стережіться невсепущих, твердолобих, заведющих, Безсталанних злих личин, Особливо тих, що мають Хоч малесенький очин. Медуза Хвиля хлюпає ласкава, У воді медуза плава, Разом з хвилею вона То пірна, то верена, То вперед її таскає, То назад її спускає. На медузу я дивлюсь, а звертаюся чомусь до поетів. Друзі, милі, якщо ви в житейській хвилі теж покірно плевете, то подумайте про те, чим же ваші музи кращі від медузи. Простота. Колись важко було жити на землі людині. ніг не кожен розібратись в складній мішанині. Хто князі там, хто барони, а хто там графині, Хто дворянки, хто мамзелі, хто дами, міщанки. Нині всі ми громадяни або громадянки. І так добре, так приємно стає тобі часом, коли чуєш «Ей, мужчина!» – гукає хтось басом. «Чи в автобусі якомусь, чи десь у трамваї, Ви, женщина, не штовхайтесь!» – хто-небудь горлає. «І немає плутанини». Ясна тут картина, у спідниці – значить жінка, у штанях – мужчина. Голови дубові Літній муляр на будові викладав стіну, а внизу стояв базіка і казав, «Ну-ну, подивлюсь, що вийде в тебе. Ти ж не так кладеш, ти ж неправильно і криву лінію ведеш. Ти й розчин заливаєш явно не туди». «Геть, звідсіль», – промовив Муляр, – «краще відійди». «Ні», – навріпився базіка, – «я не відійду. Ти стіну кладеш погано, я це доведу». І затявся на своєму, вперся як баран,